Дверцета відчинилося. Сірі вицвілі очі коронного гетьмана злякано дивились на багряно-сизим шрамом лице козацького полковника. «Я... я... я... я залепитав Потоцький, протестую!» — Я вимагаю, щоб мене брав у полон сам Хмельницький. — Вилазь, вилазь, пане Коронний, — гривнув Кривоніс. — Кінчилось твоє каверзування. Тепер почнеться інше життя. Спочатку поспало з паном Мартином, поможете козакам карету витягнути, а там... — Ми протестуємо. Забелькотіли разом Потоцький і Калиновський. Козаки розступилися. До карети Потоцького під'їхав Хмельницький. — Гетьман! — захоплено вигукнув заяча губа, зняв шапку, уклонився. — У нас нема слух, шановні добродії. Отож, поки ви в наших руках, Будете робити те, що ми накажемо, а передамо ординцям. Вони вирішуватимуть, як з вами поводитись, гнівно мовив Хмельницький. Ординцям? Позеленів Потоцький. Але ж, пане, пане... Заникався Калиновський, «Чи ж личить слов'янинові продавати такого ж, який і сам слов'янина бусурманам на погибель? Ми ж воїни, пане полковнику!» «Окрутник ви! Достеменний окрутник, пане Калиновський!» Сказав Хмельницький. «На вашому сумлінні і сумлінні пана Потоцького...» Тисячі скараних на горло, Тисячі замучених, На вашому сумлінні і ця війна. Ні, не надійтесь на наше милосердя. Ми хоч і слав'яни, хоч і розуміємо мову один одного, Та неоднакове наше місце у житті, Неоднакові права, Неоднакові думи й заміри. Що дороге вам, те чуже нам найдуше оборонилася середня частина шляхетського табору прикрита лісовою гущавиною та коли сюди долетіла звістка про полонення гетьманів усі підряд кинулись тікати лише частини шляхетського воїнства з обозною челяддю пощастило врятуватися крім обох гетьманів в полон до повстанців потрапило 80 чоловік знаменитої і високородної шляхти, 127 офіцерів, 580 слуг, 63 трубачі, 8520 жовнірів. Повстанцям дісталася 41 гармата, 94 хоругви, а також намети й вози із військовим спорядженням та провіантом багато коней втрати війська Хмельницького 70 чоловік убитих і 95 поранених розділ 16 Відгреміли гармати змовкли довбиші. Величезне скільки сягало око поле неподалік від Корсуня, заплавлене озброєним людом, козаками, селянами, міщанами, наймитами, пастухами, броварниками, винниками, будниками та іншими посполитими, що кинули свої мирні заняття і взялись до зброї, аби збутися панської сваволі. Вгамовувалося, стихало. Лише там і сям чулись поодинокі голоси. Чули? Пани миру просять. Адзузьки їм! Коли припекло, то й про мир заговорили, А досі що кричали? Не бенджі хлопам ласки! Хай самі того звідрить, що ми пережили. Кажуть, пани короля вбили. Короля? За що? Хотів їх до рук прибрати, загноздати, як норовистого коня. А треба було б ще й доброю гноздечкою. Їх знищувати всіх треба, а не гноздати. З королем разом. А без короля як же? А навіщо він? Гетьман є й досить. Цитьте, цитьте. Ідуть. З гетьманського шатра вийшов Богдан Хмельницький у супроводі старшин. В правій руці Гетьман ніс булаву, лівою притримував шаблю. Дійшовши середини кола, він скочив на поміст, споруджений із козацьких возів. Старшина зупинилася за кілька кроків від нього, стала півколом. Німа тиша застигла. Над принишклим полем. Хмельницький обвів поглядом Строкату юрму. блиск кількох тисяч Збуджених очей, Важке, Напружене дихання передніх рядів, Далекі зеленаві ліси, В голубім серпанку. Гляну на полковників, Обвітрені, засмаглі, Окрилені успіхом перших звиттях, і над усім сонце, яскраве, сліпоче, життєдайне сонце, вісник щастя, добра, радості, вісник волі, не брав повні груди, настоєного на степових квітах і духмяному зіллі повітря, гукнув на увесь голос.